Де да вже там горілку, часом води не маю. З голоду, пане козаче, вмираю. Що? З голоду? Ха, ото якби був розуміший з молоду, якби хоч під старість порозумнішав, то ти б тепер не рюмсав, носа не лішав. Була б тобі й од нас, і від Хмельницького Богдана повага й пошана. Заберіть його хлопці. Мавпа стояла, похнюпившись. Заберіть його хлопці. Та він не йде. Смикни за полу та штовхни його в гепу, кричали з юрби. Ну, що ж ти, пане гетьмане? похитав головою кремезний. Хочеш, щоб на ременці повели? Мавпа зробила непевний рух. Ой, гляди. То я, бачу, не дуже хоробрий. А козацький нагай добрий. Не підеш по волі? Поведуть по неволі. Заберіть його. Малпа закрила морду передніми лапами. Що, він плаче? запитав кремезний. Так, пане козаче, відповіли хлопці в синіх жупанах. А ну, послухаємо, звернувся кремезний до натовпу. Запанувала тиша. Малпа Похитувалася, ніби заходячись плачем. З-під помосту старечий голос проскиглив. «Ой, якби це мої рейтари!» «Розбіглися твої рейтари, як овечі отари!» – гримнув кремезний. Малпа схопилася за голову. «Ой, якби це мої гусари!» «Під жовтими підводами побили татари!» «Ой, якби ж хоч улани, пани мої любі!» «Лежать пани під Корсунем, вищаривши зуби!» «Ой, де ж моє військо? Гетьман я чи не гетьман?» «Де твоє військо?» – закричав на весь голос кремезний. «А де козаки наші, що ти позамордовував?» «Де жінки? Де діти? Де села, що ти попалив?» «Ой, собача душа! Заберіть його! Заберіть а то заб мов пса поганого!» «Не вбивайте його, пане козаче!» – почувся немовби дівочий голос. Богут зразу ж пізнав, що то був Максим, і серце йому радісно стрепенулося. «Ну що за користь убивати?» – тягнув далі Максим. «Кращо його, пане козаче, татарам віддати!» Малпа, вдаючи неймовірний жах, присіла і почала заткувати. «А-а-а!» засміявся кремезний. «Що, злякався? На яку ж ти, біса, з преславним козацтвом воювався? Ех, потоцький, потоцький! Ровим у тебе, жіноцький! Не вмів ти п'янюго гетьманувати! Доведеться тепер у Криму сарої кобилини жувати! Заберіть його!» Ну, здається, кінець подумав Бугун. Але після Потоцького Кремезний показував Каліновського на татарськім аркані, потім призначених від Сейму нових регіментарів, товстого, як великий мішок із сіном Домініка Заславського, худого і високого, мов журавель Остророга, і маленького, вдягненого п'ятилітнім хлопчиком Олександра Польського. Заславський увесь час позіхав і підкладав долоню під голову, наче мостився заснути. Остророг походжав журавлячим кроком і дерев'яним голосом вигукував: панус гетьманус, баранус, панус гетьманус баранус. Конець польський з хлоп'ячим хвостиком сорочечки ззаду щось белькотав по дитячі. Юрба зустріла регіментарів несамовитим галасом, виттям і свистом. «Бачите, яка сволота збирається нас воювати?» – запитав Кремезний, коли в натовпі стало тихше. «Знаєте, що сказав про них батько Богдан?» І, не чекаючи відповіді, хазяїн Мауп підскочив до регіментарів. «Парина!» – штовхнув він кулаком у живіт Заславського. «Латина!» – голосно ляснув по потилиці Остророга. «Дитина!» – шльопнув хлопчика. Конец Польського і, зробивши це все з неймовірною швидкістю, раптом скрикнув страшним голосом «Геть мені з очей! Геть! Геть!» ривнула, затюкала і завила юрба. Намагаючися побачити, як виштовхували перину Заславського, Богун раптом побачив зовсім близько від себе діда Панаса, до якого тільки що підійшов Максим. Вся до них, і через кілька хвилин вони вже протиснулися крізь юрбу і опинилися самі. «Ну і попошукав був я вас», – говорив Богун, цілуючи то хлопця, то діда, то знов хлопця. «А ми тільки сьогодні приїхали», – ніби прохаючи вибачити, відповів Максим. «Та, по-правді казати, не дуже то й поспішали тебе побачити», – додав дід Панас, і якась тривога почулася в його голосі. «Он як? Чому ж?» – стурбувався Богун. «Та не хотілося якось хвилювати тебе поганою звісткою. Якою? Може, щось у Вінниці трапилося?» – скрикнув Бугун, почуваючи, як тривога стискає йому серце. Дід Панас... Похнюпив голову і безнадійно махнув рукою. «Оксану викрадено!» «Викрадено? Коли? Хто? Чарницький?» «Та кажіть, же, кажіть скоріше!» Аж заскреготав зубами богун. Дід розповів докладно. «І на слід не можна було потрапити?» «Та як у воду впала!» «Ми по всіх шляхах, по всіх кутках шукали!» Сказав Максим. Не помоглося, спізнилися дуже. «Чекай, чекай!» – скрикнув Богун. «Ви кажете, коли її викрадено? Перед Великодним?» «Ага! Так-так, то виходить, Чернецький уже був під жовтими водами!» «А все-таки розпитати б його падлюку!» – несміливо порадив дід Панас. «Він же, здається, в полоні!» Розпитаємо, шкуру здеремо, а допитаємося, процідив крізь зуби богун. Вигляд його був страшний. У вечірніх сутінках обличчя здавалося блідим аж трохи зеленим, в очах блищала непогамована лють. Низдрі широко роздималися. Ну, не стояти ж тут цілу ніч, раптом сказав він здавалося зовсім спокійним голосом. «Ходімо до намету!» Дід Панас і Максим несміливо рушили за А Він ішов швидко, твердо і за всю дорогу до свого полку не промовив ні слова. Мовчки увійшли до полковницького намету, мовчки вклалися спати. Максим, дуже стомлений, зразу ж заснув. Дід Усе посмоктував люльку. Богун лежав нерухомо. Дихав рівно. Здавалося, дідуві спить. Не спите, діду? Раптом почувся бугунів голос. Ні, не сплю. Усе про ту пригоду мізкуєш. Міскую, дід зітхнув. Ну що ж, на все Божа воля. «Тільки не віриться мені якось, щоб то ти так і не відшукав її. Не віриться!» Богун мовчав. «Не знаю чого, а тільки не віриться та й край!» Переконано додав дід і голосно почав смоктати люльку. «А ти про темка і слова у нас не спитав!» Раптом додав він з докором. Протимка, а й справді, діду, що він? Одужав? Дуже за Оксаною сумував. Ой, дуже. Так сумував бідолаха. Ну, та потім Максим його трохи розважив. А як узяли ми ото з кривоносом вінницю, то от він уже й зовсім повеселішав, тільки все питає, чи скоро татко приїде. Скоро, кажу. Ось тільки ляхів геть аж за повигонить. І маму визволить. І маму, кажу, визволить. І самопал тобі безпремінно привезе справжній. Так-так, тихо зітхнув богун. Треба буде якось до вінниці заскочити. А вже ж, піддакував дід, радіючи, що нарешті таки примушує богуна, не думати про нещастя з Оксаною. Безпромінно слід. Ой, що там тим коз хлопцями у садку повигадував? Там у них і фортеця з гарматами, і табір козацький. Цілими днями воюють. «Це добре», – сказав богун, але помітно було, що думки його десь далеко. «Добре то добре», – жваво підхопив дід. Але ось біда. Позахоплювалися хлоп'ята війною так, що не на жарт до війська збираються. Одного разу дід Андрій їх аж за бугом спіймав. О, скільки плачу було пусти нас до кривоноса та край.